Prințesa de zăpadă și tânărul Aprilie Poveste de Guido Gozano Traducere și adaptare radiofonică de Sanda și Vasile Socoliuc Prințesa de zăpadă era fica regelui Ianuarie și amândoi locuiau în palatul de gheață construit pe culmea unui munte veșnic înzăpezit. Acolo sus, înconjurat de albul imaculat al zăpezii, Pătrânul Ianuarie fabrica tot timpul tone și tone de nea după rețetă numai de el știută. Prințesa de zăpadă modela apoi fulgii sub forme de stele și flori, iar când tatăl ei spunea că este momentul potrivit, fata lua cornul abundenței prin ochi și răspândea neaua în cele patru puncte ale orizontului. Atunci, ningea pe pământ. Prințesa de zăpadă era palidă-palidă, aproape străvezie, dar frumoasă precum trebuie să fi fost zeițele din timpuri străvechi. Părul ei era blond, de parcă ar fi fost mereu luminată de steaua polară. Chipul ei și mâinile erau reci și mai albe decât neaua. Ochii ei erau albaștri, precum umbra azuriei a ghețarilor. Prințesa de zăpadă era tristă. În orele de odihnă când noaptea era senină și înstelată, regele Ianuarie dormea ca să prindă puteri, Dar prințesa de zăpadă se sprijinea de balustrada de gheață și privea fără țintă îndepărtări. Visa! Visa la ținuturile fantastice pe care nu le văzuse niciodată. Într-o noapte se hotărâ să plece trecu atentă peste lunga barbă a regelui ianuarie, care sforă ea, părăsi palatul ghețurilor veșnice, coborând vale și ajunse repede printre brazii înalți. Spiritușii, văzând o cum trecea diafană fosforescentă prin tenebrele pădurii, își întrerupse rădănțuiala, se cățărară pe ramuri și începu să glumească. Princesa, prințesa ne zăpără, Pe ce care o am făcut? Princesa, noi, răpâie aici Prințesa surâdea, dar nu se oprea din drumul ei. Lua din cornul plin câte o mână zdravână de zăpadă, o răspundea de jur în prejur și mergea mai departe, fără a le ada atenție spiritușilor. Ajuns în vale, unde era mai cald. Prințesa respira mai greoi acum, de aceea răspundea tot mai des câte un pum de nea în jurul ei, regăsindu-și forțele în atmosfera dintr-o dată înghețată. Se trezi la o crucișare de drumuri. Era uimită și totodată fericită. În fața ei se deschidea un spațiu sucrăvit în culori extraordinare. Marea era mai albastră decât cerul. Florile aveau forme și nuanțe tulburătoare, iar casele și copacii păreau a se naște direct din fluvile de petale. Prințesa privea la aceste minunății ca vrăjită, uitând să mai răspândească în jurul ei neaua care o ținea în viață. Când început să respire cu greutate, își aminti de zăpadă și se învălui în răceala binefăcătoare pentru ea Florile, măslinii, palmierii erau gata să înghețe și îngerul pe care îl răspundea prințesa Pe neașteptate, în fața fetei apăru un tânăr superb Cu o pelerină colorată în verde și violet Cine ești tu, frumoasă fată? Eu sunt prințesa de zăpadă, fica bătrânului Ianuarie. Și oare nu știi că prin locurile acestea nu domnește tatăl tău? Eu sunt regele Aprilie, iar tu nu ai voie să vii pe aici. Nu? Nu. Și pentru binele tău și al meu, întoarce-te la ghețurile tale veșnice. Fințesa de zăpadă, îl privi rugător pe tânărul Aprilie. Rege Aprilie, fii bun și dă voie să mai stau puțin în regatul tău. Îmi doresc foarte mult să ating cu mâinile mele Acele zăpezi sferzi, roșii, violete, galbene Pe care voi le numiți flori Vreau să simt ce fel de bolt a cerului întoarsă Este ceea ce numiți voi mare Impresionat de frumusețea fetei Tânărul Aprilie o luă de mână Foarte bine, prințesă. O să te conduc chiar eu prin regatul meu au pornit, ținându-se de mână prin grădini, păduri și câmpii. Se priveau în ochi și se simțeau invadați de o fericire fără nume. Însă, pe măsură ce avansau, albastru cerului devenea cenușiu, fulgii mari și rece acopereau grădinile înverzite, iar florile se veștejau și mureau înghețate. Trecură printr-un sat în care era sărbătoare și nevesele lor dansau sub mandarinii floriți. Prințesa de zăpadă l-a privit veselă pe regele Aprilie și l-a rugat fioasă: Ai vrea să dansezi puțin cu mine?" Nu-mi doresc nimic mai mult." I-a răspuns tânărul Aprilie și au început să danseze nebun de fericire. În jurul lor se răspândiseră fulgi și mardenea. nea. Sătenii nedumeriți încetară dansul din cauza frigului neașteptat. Muzica s-a oprit brusc sub cerul devenit plumburiu. Prin aerul încă înmiresmat de florile mandarinilor, se cerneau acum pe tare de zăpadă. Sătenii i-au alungat imediat pe cei doi, dându-seama că fata cea diafană răspândea în jurul ei înghețul. Ei au fugit mai departe, iar când și-au întors privirea spre sat, primăvara domnea din nou și oamenii continuau sărbătorirea înfloririi mandarinilor. Regele Aprilie femeca de ciudata frumusețea prințesei de zăpadă, era îndrăgostit. Prințesă de zăpadă, vrei să fii soția mea? Supușii tăi nu vor dori să aibă o regină care aduce întotdeauna înghețul. Dar eu sunt regele și totul se face după voința mea. Porniră fără țintă, fericit, ținându-se de mână, dar, dintr-o dată, prințesa s-a oprit greoi. Era mai palidă, mai străvezie decât oricând. Rege Aprilie, rege Aprilie, ce mă fac? Prințesa mea. Nu mai am la mine niciun pic de zăpadă. Prințesa mea. Voi muri! Dumă, dumă repede la hotarul cu țara mea! Prințesa mea! Prințesa de zăpadă, nu! Nu te rog, nu muri! Nu mă părăsi, te rog! Tânărul Apriliu lua în brațe pe fata care parcă se topea și fugi cu ea spre valea înghețată. Chipul prințesei era tot mai transparent. Îi se părea lui sau frumoasa se topea? O acoperi cu mantia verde-violet ca să o crotească de soarele strălucitor și-și continuă goana înspre locurile bătute de vântul polar. Când ridică mantia, prințesa dispăruse. Cum? Pierduse pe drum, ridică ochii triști înspre valea ghețurilor veșnice. Atunci o văzu pe prințesa de zăpadă vie și din nou suruzătoare. Îi făcând un semn de adio cu mâna străvezie și dispărum împinsă de bătrânul ei învățător. Vântul polar înspre culmile pe care se înălța castelul de gheață.